хоча вже був дорослим хлопцем. Хто б міг подумати, що все так станеться? А я й досі згадую ту історію, наче з пропасницею. Нібито жар моєї юної душі якісь могутні сили з холодним серцем використали для своїх великих проєктів. Телефонна елегія. Вузьким пошарпаним коридором міської нотаріальної контори плентався старий чоловік, відзначаючи кожен свій крок ударом тяжкої палиці. Його терпляче вела під руку немолода втомлена жінка. Незграбну пару байдуже обходили працівники контори. Вони давно звикли до безпомічних старих людей, яких молодші родичі тягали сюди відписувати помешкання, дачі, автомобілі чи оформляти доручення на отримання старих внесків в ащадкасах, до яких старі люди вже не мали сил дістатися. «Ось, тату, присядь поряд із цією бабусею», сказала жінка. Всадовивши діда, вона заходилася шукати кінець черги, а відшукавши, почала прориватися до кабінету. Нагадати Натаріусові, діда привела, що тепер. А тепер треба було йти до іншого кабінету друкувати копію документа. Черга підійде не скоро, але є надія, що сьогодні вони таки владнають справу. Зачекай, тату. Ну, розумію, тобі важко, але якщо вже я тебе сюди притягла? Старий приречено зітхнув. Аби тільки знову не почало нудити. Бо ж усі ці ганебні моменти старечого животіння варто переживати у власних чотирьох стінах, не витягати на люди. Час минав. Дочками метушилася по кабінетах, стежила за чергою, а підступна млість між животом і грудьми посилювалася. Читати в напівтемряві казенного коридора старий не міг, хоч і прихопив книгу й окуляри. І тому він зробив те, чого ніколи не робив упродовж усього свого довгого життя – Щоби трохи заспокоїтися, відволіктися від запаморочення, заговорив до сусідки в черзі. Як змінилося місто? Мене везли по місту, а я його не впізнавав. Усюди якісь безглузді хмарочоси. Звідки вони тільки взялися? Старий говорив гучним розкотистим голосом, аж інші люди мимоволі обернулися. А жінка мовчала. Не відповіла на його банальну репліку. Так само і він ніколи не озивався, коли до нього в різних ситуаціях заговорювали в чергах незнайомі люди. Завжди ставився з великим презерством до тої імітації спілкування. Краще нічого, ніж таке. Але перебування в цьому бридкому коридорі було таким нестерпним, що він мимоволі зробив другу спробу. Це ми перебуваємо на розі Михайла Коцюбинського та Бульвару Шевченка? Знову гучно спитав дід. «Так», – холодно відповіла стара жінка, мовляв, вона ще не настільки вижила з розуму, щоб не знати, де перебуває. Розмова не клеїлася, і старий чоловік зробив третю спробу. «А туди вниз знаменитий скверик на Столипінській?» Отут. тут». Він, здається, сам для себе неждано влучив у ціль. Оскільки його приморожена сусідка раптом жваво обернулася до нього. І чим же такий знаменитий цей скверик? Фонтаном? То таких по місту багато. До речі, він там іще є? Річ не у фонтані. Хоч у фонтані тоді були рибки. Коли тоді? Ну, ще тоді. Але ж яке тоді в тому сквері було морозиво? Тітонька виймала морозиво з великого бідона і клала між двома вафельками. Вона, вона стояла на тому місці, де потім поставили пам'ятник Чкалову. «Лідія Андріївно, зараз наша черга. Прошу вас, тримайтеся за мене». До його сусідки проліз крізь натовп відвідувачів молодший на покоління, проте досить немолодий чоловік.